Marivyane Ngenda Kumano. Na matumaini yangu nitere kwa amba waendelea VM andu kumusikrizaji wa radio isanganilo paripote ulipo imetimia yule muda muafaka wa kukuletia tarifa habari katika luwa ya kiswahiri ambayo tunaanza na mokutasari waki. Laisi wajamuhuri Everest Ndaishimie ameendesha mkutano asubuhi wa subuhi wa ijumaine hii kwa wakazi wa mkua muaro na wafanya kazi watasisi tofauti mkua humo. Governor wa mkua muaro katika otuba yake ya kukaribisha wageni amefamisha kwamba amani na usalama vimesha miri katika mkua anaongoza wanafunzi zaidi ya 150 wahitimu wa shule za sekondari ndio wanaotumika mitihani mitihani wa serikali unaotoa fursa wa na elimu ya chuki kuu ambao umezinduliwa rasmi nchini kote Jumaini hii na Waziri wa Elimu, Utafiti na Siasa na wakulima wanaoendesha kilimo mabondeni ambao wanamiliki ardhi zaidi ya yae kama nne watapatishiwa mbolea pa moja na mikopo na hayo yamebainiwa yamebainiwa juma hii na waziri wa ufugaji kilimo na mazingira katika kipindi na waandishi wa habari na muda ukiruhusu tutawamulikia uh, ugenini ambapo watu 14 wameuawa wa mashariki mwa DRC bada ya makabiriaano ya wanajeshi na Uingereza imetangaza kusitisha Badi Yamasharti, jij ya opambana navirusie vir die corona. Muischonie moe tarifahie, latiba, jy amichwano, jy katika kombe la euro. Kunaiyo birasha kan amengineyo, meng Zaidi ambatana namia tamati upandi wa piri yupo Francois Akimana Karibi. No. Habari Kamiri. Laisi wa Jamhuri Evariste naheshimie amendesha mkutano wa asubuhi wa Jumaane huyu kwa wazalii wa na wa mkoa Mwaro na wafanyakazi kazi taasisi tofauti mkwani humo Governor wa mkoa Mwaro katika hotuba yake ya kukaribisha wageni amefahamisha kwamba amani na usalama Vimesha miri katika mkua anaongoza licha la genge majambazi wanaobebea silaha ambao, waliumbisha usalama tarafani rusaka siku zelizo pita. Kanali gaspari gasanzwe, miongoni mwa changamoto, alizo wakilisha kwa raisi wajamuhuri. Ni uhaba wa maji kwenye makao maku ya wa mwaro akibaini kuepo bathi ya laia bado wanatumia maji ya katika mito ya asili. Aida kanali kasanzwe amemutaka laisi wa jamuhuri asaidie katika mchakato wakuboresha mazingira usafiri kwenye barabara ya rami mwaro gihanga na nabu, buru pamoja na kupatishia mkua mkua. Wa... Wafundi wa kirimo na ufukaji katika lengo la kuzali la kuanzisha hivi karibuni kirimo katika mabonde ya naopatikana kando na misi kando na muto. Na habari hii ni kwa mujibu walipota wetu kumukwani mwaro lola ndikulio. Na kuahirishwa kwa, kwa asesa inaotarajua kuendesha inchini burundi mwaka ujao 1222 ambayo ingefanyika munamu mwaka 1218 chanzo ni mkukoro na uhasama vilivzo ripotiwa katika inchi zinazounda jumuiya ya Afrika mashariki ni matamushi yake mkulugenzi watasisi ya kukusanya takrimu inchini burundi istebu ni kuranda ishimie anaereza kwamba ofisi ya katibu mkuu wajamu ya jumuhia Afrika kama shariki iliamua sasa hiyo ifanyike mwaka ujao kwa inchi za east African community kutoa inchi ya sudani kusini ambayo inakumbwa kwa sasa na hasi ya za kisiasa pamoja na inchi ya kenya iliwendesha sasa hiyo mwaka alfumbiri kuminatisa ikizingatia bathi ya vipengele vya katiba ya inchi hiyo na kama nilivza kuwelezea katika mkutasa wa tarifa hii, wanafunzi zaidi ya elfu wa musini itimu wa shule za sekondari ndio wanautumika wana mutiani wa selekari, unautuwa fulsa ya kujiunga na ilimu ya chuki kuwa ambao mezi induri wa lasu minchini kote ijumaine hii waziri wa erimu sayasi na utafiti ndiye aliezi ndua rasmi katika kazi za kuanzisha mutiani huo gitega makao makaumaku ya kisiasa Daktari Fraswa Zalimana hamefamisha kwamba kuna wanafunzi ishirina moja wanao pasi mutiani huo wakiwa inchini Kenya akidadisi kuwa inchini hapa Burundi mutiani huo waendesho katika vituo zaidi ya 105 mutiani huo utafikia tamati si iku tarehe 9 mwezi huu tumusikilize ana tafsiriwa na Ismail Quizera Kushauri tunaweza kuwapatia ni kwamba watumike kwa utulivu na watambuya kwamba mtiani huu ni kama mtiani mingine wanayo itumika mashuleni. Na mtiani huu hauko tufauti na mtiani mingine ambayo imekwisha tumikuwa hapo awad. Ni kweli kusikana na vifaa palikuwa na ukosefu wa gari. Na swala hilo tayari tumekwisha lipatishia ufumbuzi. Na kwa sasa hakuna tatizo lililopo. Ningelipenda kwa wafamisha ya kwamba katika mtiani huu ambao unaendelea kuna wanafunzi wenye matatizo usema na kuna hata pia wenye matatizo ya kuto na sehemu tulipopitia tulikuta mtiani huo unatumikwa bila tatizo na wenye matatizo kama hayo wataongezewa muda ili watumike mtiani huo kama wengine. Wasimamizu wa mtiani hiyo hatunauito mkubwa ambao tunawizu kuatulea, ispokuwa, kutembelea kanuni na sheria za kazi yao. Mana wengi ni walimu. Tulichagua wanao tumika kazi yao ipasavyo. Ni ukweli kwamba wanafunzi wanamaliza masomo yao ya segundari. Hila kuna masomo mingine. Kwa hiyo, maisha ya wanafunzi yataendelea na uniformu hizo Wataendelea kuzi itaji. Hata pale, watakapukua katika chumo. Ndiyo kwa maana, hawapashwi kuzitupa. Alikuwa kisikika ni waziri wa ilimu sayasi na utafiti ambaye alikuwa natafusiliwa katika luha ya kiswahili na ismaili kwizera. Natunapusaria katika ukurasa wa ilimu ni kwamba ofi, ofisi ya shule la upili la kayanza mmoja wa vituo. Kunako indeshewa mutiani wa kitaifa wa kujiunga na ilimu ya chuki kuu ya ereza kutiwa hofu na hali ya uhaba wa maji. Unaulipotiwa eneo hilo kunako kusanyika idadi kubwa ya wanafunzi. Stanini onga aboki ongozi wa shirika ala husika na ugavi wa majina umemele jide zota wira na tarafora gatara analeza, anawatuliza nyoyo viongozi wa shule hilo akifahamisha kwamba wako kwenye harakati za kuchunguza chanzo kipi cha uhaba huo waku, na kifahamisha kwamba tatizo hilo litapatishiwa suluhisho la kudumu juma hili na ripoti hii tutairejelea katika habari zetu za jioni na baada ya mapumziko madogo tutamwikia ukurasa wa Lejo Isanganiro, ni kiboko yao. Naam, imetimia ni saa 7 na dakika 28 saa Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na 28 na saa Afrika mashariki. Nikukumbushe kwa amba hii, unatika sikio ni Dag Swahiri ya Radio Isanganiro. Badhi ya sehemu za kuendeshea burudani Zinazo kando na ziwa tanganyika ambapo ku, kuri, Kulivamiwa na maji ya ziwa hilo bado Kuna shudiwa maji wakati ambapo pengine Kunaendeshewa operesheni za ukarabati Badhi ya wamiliki wa viwanja hivyo Walio na kituo hiki Wanaeleza kutofanya kazi sivyo ndivyo kwa wa, wa, wa sasa Kutokana na hali hiyo aida Wanafanya biashara hao Wanaeleza kuwa na matumaini tele kwamba siku zijazo Maji hayo ya kwenye kulejea katika mutindo wake wazamani Mengi zaidi na ripoti yake Lumiwalde ni wabivuze Miongoni mwasehemu za burudani tulizo ziteembelea Tumeanzia eneo marufu bora bora Ambako bado kuna maji lakini yakionekana kionekana kulejea nyuma taratibu Unapo fika hapo Unashudia maji ya nayo tuwama katika sehemu kubwa Lakini walikuwa wakifanya ukarabati Hata kwenye ufukwe unaojulikana julikana Saga Plage. Baadhi ya nafasi zunadimu la maji. Hata kwenye eneo maarufu karera Beach. Baadhi ya watu wanawo katika sehemu hizo za burudani. Wanareza kuwa kupanda kwa kina cha maji ya ziwa tanganyika hadi mita miyamoja. Kulireta uhalibifu mkubwa kukiwemo majengo kubomorewa. Wanasema kuwa siku hizi kunaendeshe wa shuhuliza kawaida tu. Sehemu ya kumase ilio maarufu kwa burudani inajaa madimbu ya maji ya ziwa tanganyika hali inayoondoa matumaini ya kwamba shuhuliza endela kufanyika hapo maana majengo yote ya ribomorewa. Maji ya ziwa tanganyika ya liyopanda ya risababisha kusimama kwa burudani katika fuku za ziwa huku baadhi ya wamiliki wa sehemu hizo wakilazimishwa kuhama kupanda kwa kina cha maji ya ziwa tanganyika kulianza kushudiwa mwezi machi mwaka huu. Habari za kimataifa naam kabla ya kukujuliza habari za kimataifa tumulikie ukurasa wa kilimo ambapo wakulima wanaoendeshea kilimo mabondini mabondeni ambao wanamiliki aldi zaidi ya heka 2 wa, wata, watanufaika ku, ku, ku, watanufaika kikiwemo wao kukabidhiwa mbolea ya pamoja na kupewa mikopo hayo yamebainishwa Jumanne hii na waziri wa kilimo ufugaji na mazingira katika kipindi alichoendesha na wandishi habari waziri Degide Lrema amefahamisha kwamba mradi huo una ngam mashamba ya raia ambao hawana uwezo tosherufu wakuendesha kuendesha kilimo akifahamisha kwamba mradi huu utasaidia wakulima kupata manufu, man, mavuno kwa ya kuridisha kuringana na Kuringana na mikopo hiyo, waziri Deugi Delurema mefamisha kwamba watalipa balda ya kuuza mavuno watakayo pata. Na mashaka nitele kwa wakazi watarafa wanaoti wanaopitia kando na balabara kuliko pandikizwa miti, iliopandoa enzi za ukuroni wa inchi ya ubelgingi ambao, wanaofia kwamba miti hiyo ya weza haribu mali za wanainchi na kaya za kusafirisha umeme katibu waya kumuladi siokaya waya za kusafirisha umeme katibu wa tarafa langozi na mkulugenzi wa idara ya OPDE husika na gutetia mazingira mkwani ngozi wanatolea wito laia kuchunguza miti inayo weza kusawabisha asara ili iweze kukatwa kukizingatiwa sheria loramunezero mkulugenzi wa OPDE tawi la mngozi anayeleza kuepo muradi wakutafumini jisi watakazo pandikiza miti ya sasa ya kulejelea ile ilio pandikizo enzi za okoroni na habari hii ni kwa Mujibu wa, wa ripota wetu mkwani ngozi Apurine Muzagara. Na tukimulikia ugenini ni kwamba raia 14 wameuawa katika maeneo matatu tofauti baada ya gu, ya gupo, ya kutolewa kwa mashambulizi mapya ma, ma, ma, kaskazini mash, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo huku watu wa 8 kati yao wakiuawa na, wa, na wananchi wenye hasila kwa madai ya kushirikiana na kundi la wasi la Codeco katika wilaya ya Jugu mkoa Ituri shirika lisilo la kiserikali lina linahakikisha lina, lina, lina kwaepo kwa mashamboli hizi hayo Desiré Maladra kiongozi wa shirika laki la kiraia katika wilaya hiyo amesema watu wao walipoteza maisha bada ya mapigano kati ya jeshi la DRC na wasi wako, wako deko, kundi deko kuni la kodeko lenye lenye mlengo wa kidini limeendelea kuwa, kuwaidi, ku kupigania masilahi ya watu wa kabila la Lendu ambao watu wake ni wakulima, wafugaji na kadhalika na na na ni kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza Kulegeza Masharti ya, kupu ya kuzuia kusambaa kwa mambukizi ya virusi za corona inchini humo. Mashaliti ya naurengwa kuanzia jurai 19 ni, kupam, ni, kup, ni, kup, ni, kup, ni pamoja na kutova barakoa na kutoka umbali wa mita moja. Miongoni wa mashaliti mengine kama anazo eleza ni, ni kwamba watu watakuwa na hiari ya kutembea katika mita watakazio. Na kwa kuitimisha tarifa hii tumulikie ukulasa wa soka leo Ndipo kuna trajiwa michuano ya hatua ya nusufainari katika kombe la euro Inchi ya utaliano idapambana na, na inchi ya Spain Itakuwa ni majira saa tatu Mutanangi ambao mutafuata mbashara hapa kwenye kituo cha idio isanganiro Na kesho timu ya uingereza idashuka dimbani kumenyana na timu ya Denmark Na huko katika Copa America, timu ya Brazil ilimenya katika atuwa hiyo no sufinário, que tinha uma... Peru kwa goal moja kwa Nunge na Mtanange mwingine utalindima hapo kesho ambapo timu ya Argentina itaikaribisha timu ya La Colombia ya Kolombi na kwa kuhitimisha mlinzi wa Hispania Sergio Ramos mwenye umri wa miaka tano amefanywa vipimo kwa sasa katika timu ya Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain nchini Ufaransa ili awe mchezaji wa timu hiyo bada ya kuohama timu ya Real Madrid ni huko timu ya Manchester United wana Eleza kutuwa daula milioni ya kwa ajili ya kumusajiri mufarasa Rafael, Rafael Varane mwenye umri wa mnaka 28 kutoka inchi ya kumradi kutoka timu ya Real Madrid. Nani hadi ya pandugu mpenzi musikirizaji ikiwa ni sasa wa nadakika feafi na budi ya kutamatisha tarifa hii. Ni kushukuruwe ambayo mejiunga na mitangu mwanzo wa gitamati ni pia fundi mitambo Fraswa Akima na langujina. Nijama Livya Nengenda Kumana, Sina Raziada, tukutane hapo saa kuminamoja, kunapo majariwa. <tune>